Иляйлв, Евгений и Петров, разностранна личност. Двама мъже лежаха в леглата си в една почивна станция и си говореха. Беше време за почивка и за това си бъбреха тихо. Какво удоволствие е, рече единият, придърпвайки завивката към косматите си гърди, да разговаряш с интелигентен човек. Вземете, да кажем, нашата наука. Напредва с гигантски крачки. Какви ли неоткрития, изобретения, рационализации? Не е възможно дори да следиш всичко. Да, поде вторият, сега на науката се отделя голямо внимание. Аз например в края на миналото лято почивах в санаториума на Цекобоедно и, знаете ли, там страшно ми хареса. Сутрин ставаш и веднага първата закуска, две ровки яйца, хайвер, едно солидно парче шунка, задължително нещо горещо, и кафе. С една дума, най-най, като разгърнеш вестника, възторжено продължи първият, и душата ти се радва. То намерили злато край Волга, то открили нефт. Или някой академик на преклонна възраст, на близо 80 години, се понесел в далечната степ, Рови си там нещо. Да, да, прав сте, огромни успехи. Тафонзи кобу наддадох 8 кила. Прекрасен санаториум. Изрядна чистота, отличен персонал, обядът е точно в 2. Е, времето е малко неудобно, но за това пък менюто си губива. Студент Борш, две я денета за второ, сладолет. Останах там месец и половина. Не, науката наистина е голямо нещо, ами изкуството. Разгорещено възкликна първият. Какви грандиозни начинания. Какво ли не се прави само в една Москва. Прокарват се нови булеварди, издигат се величествени сгради. И ако някой изобщо се е съмнявал в нашите архитекти, сега може уверено да каже, че те си разбират от занаята. Не изостават от изискванията на времето. Абсолютно вярно. Винаги съм го твърдял. Веднага след почивката при учените заминах да отслабвам на минералните бани, точно в станцията на архитектите. Една такава малка сграда, ама всичко уредено на ниво. Сутрин ставаш и ти сервират лека, но изключително вкусна закуска. После отиваш до извора, правиш си разходката. Знаете ли, съпругата ми е доста взискателна жена? Но и на нея и кратко хареса. Какво ли не щете? Интересна среда, първопласна кухня, душове, масажи, вечер симфоничен оркестър. Напълно сте прав, архитектите са постигнали много. Или да вземем литературата, продължи първият почиващ, вижте ленинградските писатели. Каква силна и увлекателна белетристика. Например, похищението на Европа от Федин. Хареса ли ви? Нали е великолепно? че какво толкова им е великолепното на ленинградските писатели. През юни ли беше, или през юли, попаднах в кримската импочивна станция. И само след две седмици избягах. На закуска гол чай с някакви псевдокифлички, че и обядат от същия сорт. Не, ленинградските писатели не ми харесват. Виж, московските са по-добре. Творческата им база е близо до Москва. Идеални условия на всеки се дава отделна творческа клетка. Толкова ми хареса, че останах там два месеца, да си почина след Ленинградчаните. А жена ми и досега е там. Сутрин ставаш, истински рай. Борове, слънце, бродиш из гората, събираш гъби и, естествено, пристигаш за закуска изгладнял като вълк. Чей като цапнеш една водка в личната си творческа клетка, дето няма кой да те гледа, се настървяваш още повече. Трупнах 4 кила и половина. Не, какво да говорим? Хич не ни е лоша литературата. Виж, живописта обаче изостава. Защо пък да изостава? Не е се първият. Ами изложбата, едно 5 години октомври. Там прекарах няколко приятни часа. Точно това е, няколко часа. Невъзможно е да се издържи повече. Извинете, но това е нещо като приют за бездомници. Наблъскаха ни по 6 души в стая, храната под всяка критика, изобщо не е калорична. Ние с жена ми си заминахме още същия ден, и къде, мислите, отидохме? В селски санаториум. Да, да, при седените, при колхозниците. Да си призная, докато пътувахме натам, сърцата ни се свиваха. Ох, мисля си, ще пристигнем, а там тук виж само на вушта сушат и строят плевници. Но това, което видяхме, беше дяволски добро. Говорите за постижения. И то какви постижения? Грандиозни. Сутрин ставаш, банички смесо, месо, пълнени яйца, на пача, какао. И при това къде? В един обикновен колхозен санаториум. Изкарахме там три месеца, нямахме грижа за нищо. Отидеш на плажа и гледаш, лежи някоя наградена и надарена доячка. На ти едно селско стопанство. На ти дни плевници. Първият почиващ неспокойно се размърда под одеялото и се опита да върне разговора към интелектуалната тема. И не само в селското стопанство е така, рече той. И в промишлеността виждаме корен на промяна към по-добро. Помислете за магнитка, за бълбрики, за Днепрогесе. Не съм бил в Днепрогесовска станция, тъй че не мога да съдя. Но що се отнася до магнитогорците, те наистина никак не са зле. Опитна сестра до макинка, а планинското слънце е такова, каквото няма и в Берлин. Сутрин ставаш, традиционните яйца, солидно парче масло за чай и цвърчеща пържола. Като се заредиш от сутринта, си пълен с бодрост през целия ден. Бях там съвсем скоро. Жалко, че останахме само един месец. Не ни разрешиха да си удължим престоя. Главният лекар си падаше малко мръсник. Мръсник ли? Стреснато попита първият. Поне всички признаци, бодро отвърна вторият. След този изчерпателен отговор, първият почиващ замълча за малко. А обичате ли музика? Попита той Унило. Съгласете се, че композиторите ни. Чакайте, чакайте! Прекъсна го вторият. Композиторите ли? Нещо ми се върти в главата. Къде точно бяхме? Да не беше абас Туман. Не, не беше абас Туман. Майче беше Мисхор. Ама и паметта ми взе да сдава багажа. Ами да. В хост. Сега си спомних. Вашите композитори са едно голямо нищо. Не струват пукната пара. Страшно е да си го помислиш, но ние с жена ми спяхме при композиторите, ама ходехме да ядем при старите полицатворници. Засмях на гаргите. И защо? Защото при композиторите храната е отвратителна. Сутрин ставаш и ти тикат в муцуната салам и някакви си домати. Хич не ми приказвайте за композиторите. Не искам да слушам. Виж, старите полицатворници са друга опера. Сутрин пристигаш уморен и ядосан от вашите композитори, а там всичко е готово. На масата седят спретнати старчета, всичките са салфетки на врата, масата отрупана с какви ли невкусоти изобщо няма порции, взимай си каквото ти душе иска, разбирате ли, Каквото ти се ще. И персоналът е толкова грижовен. Наддадох 12 килца. И това при изнорителните нощувки при композиторите. Стайте комари, змии, стоношки, едва ли не хищници. Фу, каква гадост. Ако не беше почивката на кораба, с жена ми бяхме направо загинали. Как така на кораба? Очуди се човекът с косматите гърди. Много просто. От Батуми в Одеса, от Одеса, в Батуми. Натам и обратно са 5 дни. Направих шест обиколни рейса, 30 дни прекарах на кораба. Прекрасна комбинирана почивка. Каквото и да приказват, водният ни транспорт е на висота. Чудна каюта, отделна баня, сутрин ставаш и действаш съобразно с времето. Ако има вълнение, започваш направо от коняка. А ако няма, се захващаш с големия флотски омлет от 8 яйца с шунка. Морският въздух отваря невероятен апетит. И е много полезен за здравето. Но малко прекалих, та да се наложи да отида в есентуки при артистите, че да сваля 3-4 кг. Ако попаднете в есентуки, непременно идете в почивния дом на артистите, камериерката в шести блок е като картинка. Настоявайте само за шести блок. Първият почиващ вече не говореше, не питаше нищо. А вторият продължаваше разгорещено. Весел народ са това артистите. Нашият театър наистина е най-добрият в света. Сутрин станеш, вицове, истории, сценки. Абсолютно не хора, ще се посмееш на воля. После отиваш на обяд. Кокошчица, гъска, пуйка, каквото се сетиш. И без да съм артист, се включвах в разни сценки с тях. Само не се хващайте с тях на билярд за пари. Артистите играят на пирамидка без грешка. Топката им винаги влиза, като че е завързана на конец. Само не ходете в есентуки през зимата. Тъпо и скучно е. През зимата трябва да се ходи в Карелия. Там, до Петрозаводе сек, има такъв санаториум, че нямам думи. Сутрин станеш, ски, кънки, студено телешко с горчица. Уверено мога да заявя, че производителните сири в глухата провинция нарастват всеки изминал ден. Сутрин станеш, но май вече ви казах какво предлагат на закуска. Абе, най-добре идете в някой совхоз. Като ми свърши смяната, от тук заминавам с цялото семейство на почивка в един свине совхоз. Директорът ми е приятел. Станеш сутрин и веднага прясно издоено млекца от крарите, яйчица от копощиците, беконче. Пристигнаха и децата, жената, бабата. Е, разбира се, това вечно скитане малко уморява. Но, от друга страна, се обогатяваш духовно, хоризонтът ти се разширява. Нали? Дежурната сестра влезе, подаде термометри на двамата събеседници и излезе. Напредничавият човек отекчено пъхна термометъра под мишница и като се намръщи, попита. Кажете ми, драги. Знаех, разбира се, но ми изхвърча от ума. На кого беше тази почивна станция? Тази ли? Ами да. Тази, в която сме сега. На работниците от съобщенията. Да, бе, точно така. На съобщенията. Как забравих? Не е лошо. На пръв поглед виж каква глупост, съобщения, а и те вървят добре. Е, спете спокойно. Трябва да събираме сили, че днес ни чака и обяд, и чай в 5 часа, и вечеря, 7. Каквото и да приказваме, животът е тежък. 1934 година. Инфо. Информация за текста. Символ за автоско право 1934 и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 КК Труд 2001. КН 18 от поредица Колекция Хумор. Библиотечно оформление и курица Виктор Поунов 2001. ISBN 954-528-231-2 Свалено от моята библиотека. http dвойче наклонена черта chitanka.inf.o наклонена черта текст наклонена черта 18136. Последна редакция. 2010-11-1317 часа, НОЦ, 1. Централна комисия по улучшению ПТУЧЕНХ, РУС.